Kapitola 17. Mezihra. Role. Kvot zvedl ruku a kronikář oddálil pero od papíru. Zastavme se na chvíli, řekl Kvot a ukázal koknu. Vidím, že sem po cestě přichází kop. Zvedl se a oprášil si vpředu zástěru. Směl bych navrhnout, abyste se vydvadali trochu dohromady? Pokývil se ke kronikáři. Vypadáš, jako by dělal něco, co se nemá. Klidně přešel za bar. Pochopitelně nic nemůže být vzdálenější od pravdy. Ty kronikáři jsi zduněn a čekáš na nějakou práci. Proto máš připraveno psací náčení. Přál by sis, abys tu býval takhle neovízl bez koně v tomhle zapomenutém městečku. Ale už jsi tady a využiješ toho, co nejlépe. Bast se zazubil. O, přiděl mi taky nějakou roli. Drž se svých silných stránek, Baste, pravil Kvot. Popíš s naším jediným hostem, protože jsi povaleč a drmožirout. A nikoho tady by vesno nenapadlo požádat tě o pomoc na poli. Bast se dál veselé šklebil. Jsem taky znuděný? Přirozeně, Baste, jak jinak. Složil lněný ubrus a položil ho na bar. Na druhou stranu já mám příliš naplno, než abych se nudil. Pobíhám sem a tam a starám se o stovky různých věcí, díky nimž se hostinec održuje v chodu. Pohlédl na dvojici svých společníků. Musíš se na té židli trochu hrbit, kronikáři. A ty, Baste, když už se chceš dál takhle křenit, Aspoň začne vykládat našemu příteli to historku o třech kněžích a mlinářově dcery. Vlastův ústněv se rozšířil. Ta je vážně dobrá. Všichni mají své úlohy? Kvot zvedl obrus z baru a prošel dveřmi do kuchyně. Zleva vstupuje na jeviště starý kop. Na dřevěné podestě zadusaly kroky. Starý kop s popudlivým výrazem vyšel do výčepu po cestného kamene. Pohlédl ke stolu, kde se Bast veselě zubil a gesty doprovázel jakési vyprávění, načež vkročil k baru. Halo, si tam, kouté? Hostinský v zápětí vyběhl z kuchyně a utíral si mokré ruce do zástěry. Zdravím, Kobe, co pro tebe můžu udělat? Graham za mnou poslal ouvenovic kluka, pravil na kvašeně kop. Nemáš náhodou ponětí, proč jsem tady místo abych vozil oves? Kout hlavou. Myslel jsem, že dnes pomáhá Murionovým s pšenicí. Zatracená pitomost, mumlal kop. Večer bude nejspíš pršet, já trčím tady a přitom mám na poli v panácích suchý oves. Když už tu jsi, pravil hostinský s nadějí. můžu ti nabídnout trochu moštu? Čbánek by ti jistě přišel k chuti. Zašel do zadní místnosti a vrátil se s hliněným čbánkem. Na podestě se ozvaly kroky dalších nohou a domětř vešel Graham spolu s Jakem, kartrem a kovářským učedníkem. Kop se hněvivě ohlédl. Co je k čertu tak důležité, že mě kvůli tomu takhle poránu taháte do města? Vyptával se. Slunce začíná pálit. Od stolu, kde seděl kronikář s Bastem, se ozval výbuch smíchu. Všichni se tam otočili a viděli, jak kronikář zčervenal, chychtá se a zakrývá si ústa rukou. Bast se také chychtel a bušil přitom pěstmi do stolu. Krhám všechny zavedl k baru. Zjistil jsem, že Carter a chlapec pomáhají Odisonovým hnát ovce na trh, řekl. až do jednu, co? Kátr a kovářský učedník přikývli. Aha, starý kop sklopil zrak k vlastním rukám. Takže zmeškáte jeho pohřeb. Carter vážně přikývl, ale Aaron vypadal zaskočeně. Tíkal pohledem z jedné tváře na druhou, ale všichni jen tiše stáli a hleděli na starého farmáře u baru. Dobře, pravil nakonec kop a díval se na Grahama. Dobře, že s nás sem pozval. Uviděl chlapců v a odfrkl si. Vypadáš, jako bys právě zabil svou kočku, hochu. Skopové musí jít na trh. Šep takové věci znal. Neměl by o tobě kvůli tomu ani ochlub horší mínění. mláden Mládence po zádech. Dáme si spolu jednu, abychom ho řádně vyprovodili. To je důležité. Co se odehraje dneska večer v kostele, to jsou jen kněžské řeči. My je víme líp, jak se s něchím rozloučit. Pohlédl za bar. Přines nám, co mýval rád, kouté. Hostinský už se dal do pohybu, vytahoval dřevěné korbele a plnil je tmavým pivem z malého soudku za barem. Starý kop zvedl svůj korbel a ostatní ho napodobili. Na našeho šeba. Graham promluvil první. Když jsme byli kluci, zlomil jsem si na lovu nohu. Povídal jsem mu, ať běží pro pomoc, ale on mě nechtěl opustit. Skoro z ničeho a čiré paličatosti vyrobil sáňky a dotáhl mě celou cestu zpátky do města. Všichni si připili. Mě představil mé drahé polovičce, řekl Jake. Nevím, jestli jsem mu za to vůbec poděkoval. Všichni se znovu napili. Když jsem měl černý kašel, chodil za mnou denně na návštěvu, pravil Carter. Moc lidí za mnou nechodilo. A nosil mi polévku, co uvařila jeho žena. Všichni si připili. Choval se ke mně slušně, když jsem přišel, ozval se kovářský učedník. Vykládal mi vtipy. Jednou jsem zničil vozu, který jsem pro něj měl opravit a on to mistru Kalebovi nikdy neprozradil. Když se polkl a neklidně se rozhlédl. Měl jsem ho vážně rád. Napili se. Byl z nás nejstatečnější, řekl Kop. On první vrazil minulou noc do toho chlapíka nůž. Kdyby ten bastard byl normální chlap, byl by to jeho konec. Kobovi se trochu zatřásl hlas a na chvíli se zdal malý a unavený a přesně tak starý, jak byl. Ale to na neštěstí nebyl. V téhle době není nutné mít kuráš, jenže on ji měl. Přál bych si, abych býval statečný a mrtvý místo něj, a on místo toho doma, aby políbil svou mladou ženu. Ostatní něco souhlasně zamumlali, pak dopili do dna. Krahám si odkašlal, než postavil svůj korbel na bar. Nevěděl jsem, co mám říct, zašeptal kovářův učedník. Krahám ho poplácal po zádech. Vědl si dobře, chlapče. Hostinský si odkašlal a všichni se otočili k němu. Doufám, že to nebudete považovat za troufalost, promluvil. Neznal jsem ho tak dobře jako vy, ne na první přípitek, ale na druhý snad ano. Pohrával si se šnůrkami zástěry, jako by nesvůj z toho, že se vůbec ozval. Vím, že je ještě brzy, ale rád bych si s vámi dal jednoho panáka whisky na šebovu počest. Ostatní zamumlali souhlas a hostinský vytáhl spoza baru sklenky a začal je plnit. Ne viskou z láhve, rodovlasí muší točil z jednoho z masivních sudů za barem. Sudová visky vycházela doušek za penci, takže pozvedli sklenky v řeleji, než v opačném případě. Jak bude znít přípitek, zeptal se Graham. Na smrt toho největšího hajzla letošního roku, navrhl Jake. To není žádný přípitek, zavrčil na něj starý kop. Na krále? Pokusil se Aaron. Ne, řekl hostinský překvapivě pevným hlasem. Zvedl sklenku. Na staré přátelé, kteří zasloužili něco lepšího, než co dostali. Muži na druhé straně baru slavnostně přikývli a hodili do sebe nápoje. No, páni, to je ale cloumák, prohlásil s úctou starý Kop, jemuž z toho trochu slzeli oči. Jsi správný chlap, koute. Jsem rád, že tě znám. Kovářův učetník postavil sklenku, ale ta se v zápětí překotila a kutálela se povaru. Chytili ji včas, ještě než se mohla překulit přes okraj. Obráceli v rukou a podezíravě si prohlížel její zakulacené dno. Jake se hlasitě po sedlácku zasmál jeho zmatenému údivu, Carter záměrně předvedl, jak staví sklenku na bar dnem vzhůru. Nevím, jak to dělají v Raniši, řekl chlapci, ale tady tomu říkáme kulatý panák. Kovářův učetník se zatvářel značně nejistě a obrátil sklenku jako ostatní. Hostinský mu vinoval povzbudivý úsměv, pak pozbíral sklenky a zmizel v kuchyni. No, tak tedy, zamnul si ruce starý kop. Na tohle budeme mít celý večer, až se vy dva vrátíte z Bajednu. ale na mě počasí nepočká a taky nepochybuju, že Odisonovi už by byli nejraději na cestě. Když se jeden po druhém vytratili z pocestného kamene, vynořil se k vod z kuchyně a vrátil se ke stolu, kde seděli Bast a kronikář. Měl jsem šeba rád, promluvil Bast tiše. Koup je možná trochu nevrlý dědek, ale většinou ví, o čem mluví. Kop neví ani polovinu z toho, co si myslí, že ví, pravil Kvot. To ty zčera večer všechny zachránil. Nebýt tebe, ten tvor by prošel místností jako sedlák, když mlátí obilí. To ale není pravda, Reši, namítl Bast uraženě. Ty bys to zastavil, takové věci ty děláš. Hostinský jeho poznámku odbil pokrčením rameny, zjevně se nechtěl hádat. Bast sevřel rty do tvrdé, slobné linky zúžil oči. Ale stejně přerušil kronikář tichými slovy napětí, než mohlo příliš zhoustnout. Kop měl pravdu. Bylo to statečné, to musíš uznat. Ne, to nemusím, řekl kvot. Kop měl pravdu ještě v něčem. V téhle době není dobré mít kuráž. Pokynul kronikáři, aby vytáhl pero. Ale i já bych si přál, abych se býval zachoval čestně, a Šep teď mohl být doma a líbat svou mladou ženu.